Brassai nagy munkás szövetkezett. a brassai munkás szövetkezett, sok munkásnak ad felír kenyeret. Az a sok pénzt már minden felül ér, mert a mai munkás nem csak kenyérrel él, a mai munkás cukrárdából is él, dicsekszik, hogy kevés kenyéd Sok-sok munkás a hónap elején a kölcsönből is de él. Legtöbb munkás azon töli fejét, hogy mind följebb emeljék a bérét. Munkáját, hogy papíron végezze, fölöttese segítsem segítse már ebben. Így van épp a szagószövetkezet, mely cukrázdából túl sokat étkezett. A hónapok végén mindig panaszkodik, hogy neki a bérét nehezen emeli. Itt meg kell szemlélni, vajon ki a hibás. Miért nem használ neki elnöki felhívást? a cukrázdáért vannak nehézségek, mert ottan sok munkás túl sokat időzget. A cukrázdát, hogyha tovább költöztetnék, a kapusok dolgát megkönnyebbíthetnék. A kiadott munkát könnyedben végeznék, s így a hónap végén vérük emelked. Rassai munkás szövetkezett, két kapust tart már rég három helyet. A harmadik helyet tüzelők végezték, zúgolódva mindig, de azért megtették. Ebből aztán baj lett, mert a kényszer munka, ha sokáig tartó, nincs köszönet abban. Egyszer egy sofőrnek talomját ellopták, mert a kapusházat tárga nyitva hagyták. A tüzelő kapus kiszólotta magát, egyszerre két helyen nem végezhet munkát. Kazánház, kapusház, mindig nyitva legyen, szukrázdába bút felenni ő úgy, hogyan megye? Elnőttmőnk a kapusokat másképp alkalmazta. Tüzelőt a kapushártól végképp csipírtotta. Tüzelő a kapushártól úgy kapott felmentést, elvégezte jól a munkát, s végre felmentették. Harmadik kapus lett, egy jó munkás asszony. Ő más jogot formált magának, mint asszony. Harmadik váltást ő nem akar csinálni, mert a férje mindig megszokta félteni. Masárnak, papusnak nem tud bemenni, mert ő vendéget vár, vagy megy kirándulni. Így aztán... Két öreg van a kapusházba, vasárnapokon, így ők egymást váltva. Kirándulás helyett ők kaptak új ruhát. Uniformis bazon barna posztóruhát. De bizony a felét ki kellett fizetni, mert a szövetkezet kezdett szegények. A ruhánkot végre, mire megcsinálták, mind a két kabátot rövidre találták. De meg is egyeztünk, meg kellett oldani. Az ekonomiát meg kellett nyújtani. Az öreg kapusok sok navítát járva beletörődtek már a sok újításba. Adminisztrátornak parancsát betöltik, és nem látnak jónak, azt ők is mellőzik. A lámpát kioldják ők a kapus házba, mert beletörődtek az ekonomiába. És hogyha kérdezik, miért nem még a lámpa, úgy felelnek, spólás ekonomiánk Három udvar lámpa. De már csak egyiké, mert a vedetőknek az az egyik. És a villanyszerelők tisztelik a sporlást, s szívesen betartják az ekonomiát. A kapunk elromlott, nehéz volt betenni. Mondtuk, mestereknek meg kell reperálni. És ők is így feleltek, hogy anyaghiány van. Nagy spórolás van nálunk, ekonomiánk van. Kapusnak, ébernek és ügyesnek kell lenni, hogyha a nyugdíját el akarja érni. Öregség volt elég, és nem volt régiségünk, és így a nyugdíjunkat nagy nehezen értük.